Iruña eta Bayonarekin dugun proiektu horretan arresiak eraberritzeko e, diruko bat jarri duguguk eunda berroi mila euro eta gero jarduera kulturala eta, eta jarduera turistikoetarako e, proposamenak izango ditugu guk inberzioetan jarri dugu arresien arresietan e, inbertitzeko eunda berroi mila euroiek beti ere maiatzean erabakitzen denaren arabera. Horda, gu gura horrekontotan sartu dugu kopuru hori, joan gero ikusi behar dugu EI Europatik etortzen zaigun e, finantziazioa e, proiekturako. Zentsu horretan, ba, guk sartuin behar dugu, e, gero ikusiko dugu. Eta hor e, guk aurre ikusi edo planteatu duguna da, arresiak eraberritzeko diru kopuru bat. Arresiak eraberritzeko ez da diru kopuru ondila. 20.000 euro, eta izango ditzatekin, mendebaleko lientz hori edo mendebaleko e, zera, e, puska horren gaineko aldiak e, bururatzeko edo e, buru horiek e, fintzeko eta bukatzeko.